الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما لم نكن انتا انت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا وجنبنا Hər şeydən öncə Allah Subhanahu Va Taala nimətlərinə şükür xatırlamaq lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah Subhanahu Va Taala nimətlərindən xatırlayarsa, Allah Subhanahu Va Taala ona ola nimətlərin daha da artırar və həqiqətən də Allah Subhanahu Va Taala hər bir qulun üzərində saysızdır, əvəzsizdir, hesabsızdır. Və qul nə qədər istəsə nimətləri bir yerə cəmi etsin, onu cəm edə bilməz. Çünki Allahın nimətləri həqiqətən də hədsiz saydadır və çox vaxtı qullar o neymət itəndən sonra o neymətin qədrinini bilirlər və biz Allaha dua edirik ki, Allah subhantala bizə o neymətlərinə layiqin də şükürdən bəndələrini etsin, o neymət itməmişdən onun qədrinini bilib olunan səmrəli istifadə edən qullarından etsin. Və həqiqtən də açıq-aşşər neymətlərdən biri də yəni əminəmansıq neymətidir və eyni zamanda bizim yəni bura yığışmamız və şəriyyəti və Allahusmanın tovfidini, əqdəni öyrənməyimiz böyük bir e, neymətdir ki və Allahusmanın bu neymətin hefsini dua edək və Allahusmanın evi evəlini hefs eləsin və bu, bu kimi məclisləri daha səmrəli faydalı məclislərdən etsin və biz keçən dərsimizdə deməli bəzi məsələlərdən, yəni danışdıq, müəllifin gətirdiyi məsələlərdən, o məsələdə qalmışdı ki, deyir Raqibun la yaghfal yatakallam ve yataharrək. Və deyir Allah Subhanahu Raqibdir, yəni daim öz qullarını mürəqqəb edəndir. Çünki Allah Subhanahu öz, öz qullarını, boş yerə, əbəs yerə xəlq etməyib. Allah s.ə.v. öz qullarının, hər qulun üzərində özünün yəni raqib və ətidi var, onların e, yazı pozan mələkləri var, yaxşı və pisəməllərini qeyd edən mələklər var, eyni zamanda onun hər bir məhlugu, yəni hivsə eləyən mələkləri var və hər bir qulun Yəni etdiyi əməl, dediyi söz həmin mələklərin yazılarından, yəni kənara çıxmır. Yəni onlar nə etsə edən kimi mələklər də həmen onu yazırlar və hətta qiyamət günü onlara öz yazıları özlərinə ə, təqdim olanda onlar baxıb deyəcəklər ki, bu necədir yazıdır ki, heç bir şeyi qaçırmayıb, ən xırdasına kimi belə qeyd olunub. Və əgər biz Allah Subhanahu taalanın rakib olduğunu biz eğer dərk elisə, başa düşürsə və belə bir halda qul bacardığı qədər Allah Subhanahu taaladan harda olursa olsun, yəni qorxma necə ki peyğəmbər əsasən İbn Abbasa buyurdum, buyurdu, buyurdu ki, "Fattaqullah heytum mekund." Allahdan harda olursansan o ol, qorx. Yəni Allahdan qorxu, takva yeri təkcə məcitslər deyil, həcc, umrə ibadətləri deyil. Yəni Allahdan qorxmaq Hər bir yerdə, evdə də, eşikdə də, çöldə də, işdə də, avamların da arasında, cahillərin də arasında, möminlərin də arasında da, əhl-i beytində də və, və s. Hər bir yerdə insan çalışmalıdır ki, Allah subhanələ və taladan qorsun. Dillə yaxfəl, yəni Allah subhanələ, yəni qafildir. Yəni hər bir şeydən Allah subhanələ xəbərdən ki, Allah subhanələ bunu Quranda bir neçə ayədə ə, qeyd edir ki, həqiqdən də Allah subhanələ insanların, yəni qulların etdiyəməldən, Qafil deyir, xəbərsiz deyil. Və buyurur ki, yətəkəlləm. Yəni, danışır və Allah spontan da e, kəlam sifəti artıq Quran və sünədə ispat olunub. Necə Allah da buyurduq, buyurduq ki, və kəlləm Allahumusa təqlimə. Yəni, Allah spontan Musanı yəni, danışırdı və bu da artıq əhl-ü sünənin ispat olunmuş yəni, etiqadlarındandır. Və bu barədə inşallah müəllif e, Quranın məxluq barəsində bir az geniş qeyd edəcək. Və sonra buyurur ki, yətəkəlləq. Yəni, hərəkət edir və ümumiyyətlə hərəkət edir, yəni, sifəti Quran və sünnədə Allah spontala ispat olunmayıb. Ancaq bu e, sifətin ispat olunması, yəni, necə müəllif gətirdiyi kimi, yəni, e, əqli ispat olunanlardandır. Yəni, o mənada ki, əgər e, bir şey heydirsə, yəni, diridsə o, və yaxud da ki, enirsə, qalxırsa və yaxud da ki, danışırsa, deməli, belə bir halda ona hökmən e, hərəkət nə olmalıdır? Labud, yəni hərəkət olmalıdır. Və çünki ümmiyyət bir çox sələflər bu hərəkət e, sifətini inkar etdi. Demişlər ki, belə bir şey Quran və sünnədə gəlməyib və bu barədə də susmaq daha yaxşıdır. Ancaq biz sələflərə müraciət eləsək, görsək ki, sələflər bu sifəti o vaxt isbat etmişlər ki, nə vaxt ki, cəhmiyələr bu hərəkəti inkar etdiklərinə görə. Çünki cəhmiyələr bu hərəkəti inkar etməyə də həqiqətən məqsədləri Allah Subhanahu olmasını inkar etməyidi. Çünki əgər sən hərəkəti inkar eləsən, deməli enmək və gəlmək nəyə aiddir? Hərəkətə. Deməli sən əqli olaraq bunu inkar edirsənsə və onu necə biləsən, inkar eləməsən və belə bir halda bəli, sələf saleh eee murci e, bu etiqadlarının qabağına məhz bu məsələni yəni qoymuşlar və bu etiqadı yəni ispat etmişlər. Necə ki bundan öncə qeyd etdiyimiz kimi Allah Subhanahu hədə verilməsi barədə. Və qeyd edir ki, bəzi alimlər həddi, yəni görürlər və bəzə deyir ki, xeyr, bunu belə demək lazım el, necə gəlibs o cürdə olunmalıdır. Ancaq e, Səhidi qeyd elədi ki, əgər hədd e, qoyanda məqsəd, yəni kimisə deyirsə Allahın həddi var, orada məqsəd Allah Subhanahu qullardan münfasil olmaması, yəni ayrı olması etiqadıdırsa, bu Səhidi. Yox əgər demək ki, Allah Subhanahu müəyyən bir yerdə məhdudlaşıb, bu bu etiqad nədir? Xatadır. Və ya da ki, e, eyni zamanda bunu o kəslərə müqabilinə deyilə bilər ki, kimlər ki, deyilər ki, Allah hər yerdədir. Yəni, zəhdin hər yerdədir. Onlara qarşı, yəni bu, deyə bilər. Ancaq əks halda isə o, yəni deyilmir və bu hərəkət barəsində də, hərəkət barəsində də İbn Teymiya rahmalı buyurur ki, və belə bir məsələlərdə əlbəttə ki, yəni e, Quran və Sünnədə varid olan nususlardan, yəni e, riayət etmək, yəni daha düzgündür. Və Allah Subhanahu nəyi özünə ispat etmişsə, onu ispat etmək lazımdır. Lazım və nəyi özündən nə inkar etmişsə, inkar etmək lazımdır. İndi ki Allah özünə nuzulu gəlməyi, ondan sonra inkar etmiş və ona e, misal bənzətməyi, yəni qadağan etmişdi. Və ancaq bəzi sələflər isə buyurur ki, necə müəllifin də gətirdiyi kimi, deyir e, bu insanın e, hər bir, yəni canlıya, yəni hərəkət edənə, hər bir insan, yəni e, deməli, gəzirsə, bu insan oturursa, durursa, deməli heçan bu nə olmalıdı? hərəkət edən olmalıdır. Aydındır? Və bu baxımdan deyir ki, yəni Allah Subhanahu taala da e, özü Allah özünü yəni Quran-Kərimdə heyk adlandırır və deyir hər bir hey də yəni e, canı olan da e, düzdür burada hey sözüdür. Yəni tərcümədə yəni mənası yəni səf çıxır və deyir hər bir hey olan belə budur onun e, hərəkəti olmalıdır. Və bu baxımdan da deyir Allah Subhanahu özünü e, nuzul ilə, məci ilə, itiyənlə dirvəsf eləmişdir və bu da artıq ə hərəkəti görsən, lakin bu hərəkət Allah Subhanahu Va Taala layiq olan, yəni hərəkətdir və onu da heç birimiz, yəni dərk eləyib keyfiyyət verə bilməli, yəni Allaha layiq olan, yəni hərəkətdir. Ancaq həqiqətdə isə hərəkət sözünün nə sünnədə, nə də kitabda yəni, varid olmuş və sələf də bunu deməmişdir. Yalnız və yalnız muahtələlər və cəhmiyyələrin rəddində bu ə, ləfzi işlətmişdilər. Çünki onlar hərəkət sözü nəf eləməklə, yəni inkar etməklə Allah subahdan elməsini, gəlməsini inkar edirdilər və onları müqamilələməz ə, sələf E, bu e, yəni hərəkət yəni ləhsini istifadə etmişlər. Və sonra müəllif buyurur ki, vayəs mavaya bu e, su bu barədə danışdıq. Vayanduru vayaq bedu. Yəni görür və e, tutur vayapsudu vayadhak. Və qeyd elir ki, Allah subhanalə qabud elir, yəni qabud eləmək yəni tutmaq deməkdir və bu da Quran və sünnədə isbat olunub və deyir, eyni zamanda də yapsud, yapsudu yapsuda yəni əl uzatmaqdır, əlini açmaqdır və bu da e, necə deyərlər, Quran və sünində ispat olunub, Vayad və Allah subhanə deyir, yəni gülür. Və gülmək, Allah subhanə gülmək sifəti də, yəni artıq e, səyi hədslərdə, yəni varid olduğu kimi ispat olunub, necə ki, səyi hədslə gəldiyi kimi, Allah subhanə o qulların üzərində gülər, deyə ispat olunub. Və sonra buyurdu ki, və ya frəhu və yuhibbu, sevinir və sevir, bu da artıq ispat olunub, necə ki, Allah subhanə Quran kəmdə, Ə, Allah subhanu teala tövbə edənləri, təmizçiləri sevir deyə yəni, ayələr var. Və yəkruh və yubğid. Və ikrah elir və buğd elir. Və bu da artıq yəni sünnədə Və ispat, sünnədə ispat olub. Vayar da vayasxad, yəni razı qalır və qəzəblənir və bu da artıq yəni, ispat olunub. Yəni Quran və bu ispat var, hansı ki Allah subhanət hala o kəsilərə qəzəb edər və o kəsilərdən razı qalar. Bu, Quranda öz əksini tapıb və yarham, və Allah subhanət hala etməsi barədə də yəni, ispat var. Çünki Peyğəqəmsəm öz həsində buyurur ki, İrhamu mənfilad, yarhamu kum mənfissəmə. Deyir, yerdə olanlara siz rəhm edin, gövd Rəhm edəsən və yaxud da ki, başqa etsə Allah buyurduğu kimi beynəsən, buyurur ki, İnnəmə yarham ulaminibədə ərruhamə. Deyir, həyətən də Allah subhanətələ öz qullarının rəhm edənlərinə inəyər. Bağışlayar, yəni, rəhm eləyər. Və sonra buyuruyor ki, Yəni, əf elir və məxfrət verir. Və bu da artıq Allah subhanətə alanın e, ispat olmuş sifətlərindədir. Allah subhanətə istədiyinə verər və istədiyinə qadağan edər. Bu da artıq səhih hədislərdə və Quranda öz əksini tapu və bu barədə e, sələftə heç bir ixtilaf yoxdur. Və sonra müəllif e, Allah subhanətə nuzulu barəsində nazı olması barədə gətirir ki, وَيَنْزِلِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ دُنْيَا كَيْفَ اشَاء -e وَكَمَ اشَاء və müəllib buyuruyor ki və Allah subhanə də Allah dünya semasına Yəni, istə, ə, hər gecə İstədiyi vaxt, ona xas olan ə, Vəsifdə İstədiyi kimi də nazir olur Və hədislərdə gəldiyi kimi Necək, Peynəlisən, buyurduğu kimi ə, Allah Subhanələndə hər gecənin Yəni, son üçdə birində Və gecənin də son üçdə biri təxminən Məğrib namazı girəndən Süb namazına girən vaxtı Toplayırsan, sonra onu üç kere bölürsən Və son üçüncü isə Allah Subhanələnin səmaqatına nazir olan Yəni, vaxtdansı o vaxtda Allah s.ə.q. dua eləmək, namaz qılmaq və məxfurət istəmək, istixfar istəmək sünnədəndir ki, hansı ki, bunu birbaşa Allah s.ə.q. şahid olur və görür və eyni zamanda, yəni düzdür, hətta nazir olmasa da Allah s.ə.q. görür, sadəcə bu vaxtı daha bəyəliləndir çünki artıq o vaxtı Allah s.ə.q. yerin səmanın üst qatına, yəni enir yəni dünyanın səmasına Nuzul elədiyi vaxtı və bu Allah subhanətə ilə nuzul eləməsi də Allah subhanətə ilə xas olan yəni keyfiyyətdədir və onun necəliyini, keyfiyyətini biz bilmirik və müəlif də gətirir ki, leysə kəmit ilə şeyin və hava səmil bazı və onun oxşarı misli yoxdur və o eşidən və görəndir və sonra müəlif gətirir ki, Və qulubul əbədi beynə əsbəni min əsəbə rəhmən yuqallibu qeyfə yaşə və yu'iyhə mə arad. Və buyurur ki, e, və, qulların qəlibləri də rəhmanın iki baramağı arasındadır və onu necə istəyirsə də elə də çevirər. Və həyətən də e, qəlb ona görə qəlb adlanıb ki, yəni yuqallib, yəni nə tərisən elə də çönür. Yəni qəlb görürsən ki, bir anda bu fikirdə olur, o bir anda nəyini yiyir? O, biri fikirə düşür. Yəni, insanın ən sürətli hərəkət eləyən, belə desək, yəni, orqanı salir. Yəni, bir anda necə dənə fikir desən yürüdə bilir. Aydındır. Və baxımdan da qəlb ona görə qəlb adlanıb və Allah subhantalarının iki barmanın arasında olması, yəni qullarının Allahın iki barmağın arasında olması bu artıq səhih hədislərdə, yəni isbat olunub və bu barədə heç bir ixtilaf yoxdur. Və sonra isə məhəllə buyurur ki, "Və xəlaqa Adəm bi yedihi ala surəti". Məhəllə buyurur ki, Allah Subhanahu Adəmi öz surətində xalq edib. Bax bu hədis barədə ümmiyyət ilə sərhəfdə bir az ixtilaf yarandı və bəzilər qeyd etdilər ki, orada "ala surətihi", yəni sözündə damir, yəni hər damiri kimə qayıdır? Və bəzi deyir ki, bu Adəmə qayıdır. Və bəzə də dedi, xeyr bu Allah Subhanahu va Və bir çox sələflərin ümumdə çoxluğunun rəyi məhz bu Allah Subhanahu va taalaya qayıtmasını, yəni isbat Çünki bunun, yəni başqa rivayətləri də var ki, isə Abu Reyla rivayət etdiyi kimi və İbn Ömrə rivayəti var ki, Peygəmbər buyurur ki, yəni heç vaxtı üzü, yəni pislətməyin, yəni xətər yetirməyin, çünki Allah Subhanahu adəmi Rəhmanın surətində xəliq elə. Və burada da birbaşa nəyə göstərir? Allah s.ə.q. surəsində olduğunu göstərir. Və e, Adəmin, yəni rəhmanın surətinin yaradılması, bu artıq Allah s.ə.q. surətinin yəni, ispatıdır. Ancaq o surət, yəni bizim e, təsəvvür ediyimiz, düşündüyümüz yəni, surət deyil. İttifak nədədir? İttifak adlardadır. Necə ki, e, Peyğəməsən buyurdu kimi, Avvali zümrətin tədxurul cənnəti ala suratıl qamar. Deyil, cənnətə ən bir düşən toplu mazul surətdə olacaq. Ay surətinə. Yəni ay necə nə deməy ay? Yəni yumrudu, işıq saçandır. Yəni bu o demək ki, cənnətə düşən möminlər, yəni ay kimi yumru olacaqlar? Yox. Sadəcə ittifak burada nədədir? Atdadır. Ancaq ki, o surənin həqiqiliyi isə, yəni Allahın özünə xas olandır və qulun da nəyinə xassı? Özünə xas olandır. Çünki İbn Teymir İmam Əhmədə rəhməhullah bunu ki, "İnna Allah xəlaqə adamə surətə ədəm və huwa cəhm". İnnal la xaləq Adəmə surət. Adəm və kim desə ki Allah Subhanahu wa Taala Adəmi, Adəmin öz sifətinə xəl elibsə odir cəhm idi. Niyə görə? Deyir o ayə surətən kanəd li Adəm qablə yəxləqəhu. Adəmin xalq olunmaşdan qaba hansı surəti var idi ki? Yox idi. Aydındır? Və başqa bir e, İbn Teymiyyə Rəhmənal da məşhurdur. İbn Teymiyyə Rəhmənal belə ki لم يكن بين السلف من القرون الثلاثه نزاع في ان الضمير عائد الى الله فانه مستفيد من طرق متعدده Ən ədədin minəs-sahabə vasiyyə qulə həditi qullə tadul alə əzəlik. Ümü təyimə rəhmələ buyurur ki, və üç sənə fəzilətdik əsr vayədir, heç birindən üç dənə əsas fəzilətdik əsrdə yaşayan sələflər barəsində ixtilaf olmayıb ki, həmən ə, hədistəki damir, yəni həy işarəsi kimə qayıdırır? Allaha. Yəni istər bu barədə deyir, yəni ixtilaf olmayıb. 3 əsrdə ixtilaf olmayıb ki, o, Allaha qaydır. Və bu əsrdə də olan tüm rivayətlər də həm sahabilən, həm də tabinlərdən valid olmuş hədislərin ummu, yəni toplumu idi. Yəni, eyni zamanda... İbn Quteymə də bura edədir və e, İbn Abdülbar da bura edədir. Bir çox sələflər var ki, hansı ki, onlar demək olar ki, e, az qala sələfin e, icmə də olmasa, yəni çoxluğunun nəqlini rivayət edirlər ki, və burada e, damir Allah subhanahu wa ta'laya qayıdır, Adəmə qayıtmır. Çünki əgər desək ki, Adəmə qayıdır, onda belə çıxır ki, yəni Adəmin ondan əvvəlki nəyə var idi? Surəti var idi və bu da həqiqətdə, yəni belə bir yəni etiqat, yəni xatadır, ancaq sələflərdən ki, kimlər ki, deyirlər ki, orada damir, Adəmə qayıdır, onların da istidal elədiyi başqa dəlillər var. Başqa dəlillər var ki, hansı ki, o rivayətədə gəlib ki, Adəmin surətində yaraddığı 60 dirsək uzunluğunda. Ancaq umlidə, yəni sələflərin, e, rəylərin bir yerə topladıqda və görür ki, sələflərin çoxu o rəydədir ki, burada e, damir, yəni Adəmə deyil, Allah subhanahu wa taalaya yəni, qayıdır. Və sonra müəllif buyurur ki, Va "Və səmaavatı və yerini yumalğamət fi kəfəh". və göylər qiyamət günü Allah Subhanahu-taala'nın, Allah Subhanahu-taala'nın ovcunun içində olacaq. Və bu da artıq səhəhsədə varid olduğu kimi var. Və sonra buyurur ki, "Və ya da qədəmə fi cehənnə fetuzva və bir vahtəyə vətən zəviyə". Və, və e, sonra müəllif gətirir ki, "Və Allah Subhanahu qiyamət günü öz qədəmini cehənnəmin ağzına qoyacaq və cehənnəmin ağzı neyəcək? bibini səm bükələcək və deyəcək qat don qatn artı bəs elir bəs elir. Çünki qiyamət günü hər dəfə cəhənnəmə adamlar pullananda və soruşdur ki, yenə yenə ehtiyac varmı? deyəcək gətir gətir. Hətta o vaxta qədər ki, Allah Subhanahu öz qədəmini cəhənnəmin ağzına qoymunə qədər və cəhənnəmin ağzına qoyulandan sonra cəhənnəm artıq yə, od özünü, cəhənnəm özü özün bükəcək və deyəcək artıq qat don qatn, yəni bəs elir, bəs elir bu da artıq əhlüsünnənin səhih etiqadlarındandır və sonra müəllif o va yəxrucu go va yəxrucu go və deyir Allah subhanu taala Bir çox qövmləri e, cəhənnəmlən, yəni ondan öz əli ilə çıxartacaq və bu da artıq əhl-ü e, necə deyərlər, e, ispat olmuş ehtiqadlarındandır ki, əhl Allah sünnə Allah əllərin ispat olmasını ispat edir, sanki ona keyfiyyət və necəlik verilmir və bu da Allah əllərinin keyfiyyətdədir. Və yalnızru əhl-ül cənnət ilə vacihi vədir cənnət əhli kime baxacaqlar? Rəbbilərinin üzünə baxacaqlar. Və hansı ki, İbn-i Teymiyyə Rəhməhullah bir çox ilə mübahisə eləyəndə, çünki onlar çoxu mühatəzilə əqinləsir və onlar əqinləsindən görə qiyamət günü, nəinki bu dünyada qiyamət gündə ə, müəmmillər Allaha görəcək, görməyəcək. Rafizə nəqinləsindən görə yox. İbn-i Teymiyyə Rəhməhullah onunla mübahisə ilə ki, elə düz deyirsiniz, siz diri Rəbbimizi görməyəcəksiniz, çünki Və həqiqdən də, e, necə Allah s. quran kəmdə buyurdu kimi deyir ki, vucun yomədən nadir ilə rabbihə nadirə. O günkü o parlaq üzər, öz rəblənin yüzünə gülə, e, gülə, öz. Rəbbilərinin üzünə yenə yəni, baxacaqlar və həqiqətən də cənnət əhlinin ən böyük nemətlərindən biri məs onların öz Rəbbilərinin üzünü, yəni, görməsi bu özü də yəni böyük nemətdir ki, və ə, sadəcə Allah Subhanahu taalanın üzünü görmək də qullar əməllərinə görə nə olacaq? Tərqilənəcəklər. Eləsi var, hər gün görə biləcək, eləsi var, hər an görə biləcək və eləsi var, hər cümədən cüməyə görə biləcəklər. Və bu da insanların, yəni qulların bu dünyada etdiyiləri əməllərin, yəni, müqavimdə olacaq. Belə ki, cənnətdə demək olar ki, hər kəs özündə olan neyməti hamının üstün olduğunu görəcək. Yəni, cənnətdə heç kimdə həsad olmayacaq. Çünki, peyəm isəm, burda kimi, kimin qəlbində zərə qədər həs Girməyəcək, yəni qəlbərdə həsəd olmayacaq və hər kəs cənnət əhəli Allah subhanələrin hikmətinə bax ki, Allah subhanələrin cənnətə daxil olanlar yuxarı aşağı görəcək, görməyəcək, aşağı yuxarı görəcək, görməyəcək. Niyə görə? Çünki hamı özünün aşağıdakını görəcək, belə biləcək ki, ən yüksək zirvədə hansıdır? Özüdür. Və orada hər, sadəcə hər cənnət dəlin istifadə elədikləri də eyni şeylər olacaq. Məsəl üçün, tutam ki, altından çaylar axan, o çaylardan hansı ki, o baldır, sütdür, şərabdır, bunlar təhcə ən yüksək zirvə, firdosu olanlar üçün həmiz üçündür. Sadəcə o fərqlər nə də olacaq? Fərqlər onda olacaq ki, o qullar, qullar ki, hansı ki, yüksək məqamlardadırlar, onlar çayların ilkin çıxacaq yerlərindən başlayacaq içməyə. Hansıq, o biri qullar harasını içəcək? sonraki mərhələlərindən aydındır və belə bir halda yəni təsəvvülə hər bir cənhətənin özünün öz zövcələri olacaq, özünün hüreynləri olacaq, əgər şəhidlərdən isə onlara alasım, yetmiş ki, hüreyn verəcək və onlar orada istədiklər yiyib, istədiklər içəcəklər və onlar əəə Hər bir şeydən cənnətin nemətindən ləzzət alacaqlar. Orada yemək idi, içmək idi, e, yoldaşı ilə cəmə eləmək Burada ancaq və ancaq ləzzət baxımından olacaq. Yəni üç stəkan almaydım doyum yox, ta yeyirəm. Belə şey yox. Çünki bu dünyada ən gözəl neməti insana versələr, yediği qida versələr, bir dənə qarnı var. Toyandıqdan sonra ta gözünə də qoysa xeyri yoxdur. Yey bilmir. Eyni zamanda da qadın da o cürdi, zamanda başqa dünyanın ləzzətləri də o cürdü. bütün bunlardan istifadə etmək yalnız və ləzzət baxımından, yəni istifadə olunacaq. Və ona görə də e, cənnət əhlinin ən böyük ləzzət aldığıları da öz rəblərinin üzünü, yəni görməklə olacaq. Elə qol olacaq ki, hər an görə biləcək, eləswar hər dəfə hər gün görə biləcək. Və eləswar ki, yalnız cümədən, yəni cüməyə, yəni görə biləcək ki, bu da öz rəblərinin cənnətə nə verdiyi ən böyük, yəni neymətdir. Və sonra buyurur ki, yazurunahu Allah Subhanahu taala ziyarət edəcəklər. Və bu dediyimiz görmək də bu ziyarətin yəni tərkibindədir ki, kimlər ki olacaq hər an ziyarət edəcəklər, kimlər isə hər gün və kimlər dəsə ki hər cümədən cüməyə fayyuk fayukrimuhum və tecəllaluhum və Allah Subhanahu taala onları ziyarət edən ikram edəcək. Amma Allah subhanahu onlara yani e, verdiyin yani verdi daha artığını verəcək. Və Allahu subhanahu e, Allah onlar Allah subhanahu wa görəcəklər. Va yuridu alayhi al-ibadu yawmal fasli vad din. Feytowal hisabun bi nafsihi la yali. Zalik geyruhu azz rabbuna və jalla və Və sonra müəllif gətirir ki, və qiyamət günü hər bir qul özü Rəbbinə bir baş ərz olunacaqdır. Yəni, hər bir qulun hesabı öz Rəbbi ilə ayrı-ayrıqda olacaqdır. Və Allah subhanələ, hər bir qulun hesabının özü özü çəkəcəkdir və başqası onu etməyəcəkdir. Və Allah subhanələ, hər şeyə yəni qadirdir. Yəni, qulların hesabının anında da, hədislərdə gəldikmi, bəzi qullar olacaq ki, Allah subhanələ, onları bütün məhlukatların başının ucunda, yəni başının da, bütün məhlukatların ən toplaşan yerində onların şərəfəlidir qaldıracaqdır. Onların bu dünyada elədikləri hasənətlərə görə və ya da ki, möminlər arasını islah elədiyinə görə və ya da ki, Allahın dinini hifz elədiyinə görə. Ancaq o kəslər ki, onlar e, bu dünyada insanların əyiblərinə açdılar, əyiblərin dalınca getdilər və onların da bütün məxluqatın qarşısında Allah Subhanahu onların yəni əyibləri açacaq. O kəslər ki, qardaşlarının əyiblərinə ötdü, onların xatalarını bəyan edəmediləsə və Allah Subhanahu va da həmin qulların dünyada sitr eləyən və qiyamət günüdə məxluqun qarşısında onunla hesab edəcək. Bu onun hesabının onunla quldan başqa heç kim eşitməyəcək və Allah Subhanahu deyəcək ki, mən sənə sitr edirəm, necə ki sənə dünyada sitr elədiyim kimi. Və hər bir qulun ə, əməli və özü Allah Subhanahu-taala-ya ərz Və sonra məallib daha bir bölməyə keçir və buyurur ki, "Vəl Qur'anu kəlamullah, təkəlləm bihi leysə bi-məxluqun, fə-mən zəəmə annal Və sonra müəllif buyurur ki, və deyil, Quran Allahın kəlamıdır. Və Allah smadla, o Quranla, yəni o Quranı danışıb, yəni tə, kələm sifətini ispat edir və deyil, Quran deyil, məxluq deyil. Və bu da əhl-i sünnənin icmi olunmuş eytiqadlarındandır ki, və bu barədə də müəllif demək olar ki, bir neçə cümlə gətirir və hamısı da əhl-i olmuş icmi olunmuş yəni, ki, yəni Quran Allahın kəlamıdır və Quran məxluq deyil. Və Əgər biz e, Quranın məxluq olmaq yəni tarixinə baxsaq Və görərik ki, o zaman ki e, müsəlmanlar güclü bir əsrdə yaşayıdılar, artıq fətlər çoxalırdılar və e, həmin o Quranın məhluq deyilmə vaxtlarında həmin o dövlət təxminən e, Məmun Raşidin dövrinə, yəni təsadüf elir və ondan sonraki xəlifələr də bu etiqadda oldular. Və demək olar ki, onlar artıq Yunanın və e, Yunanın və Farsın e, deməli fəlsəfi şeylərini, kitabların tərcümələr öz dillərinə və bir çox insanlar Başladılar onlardan oxumağa və fəlsəfəni, Yunan fəlsəfəsini oxudur və demək olar ki, əqli, əqli təsərrüfatlar başladı çoxalmağa. Və belə bir halda İslamı zəiflətməkdən ötürü artıq həmən zındıqlar meydana gəldi. O zındıqlar ki, onlar ə, ümumiyyətlə insanlara şəriyyətdən möhkəm yapışmağı əmr eləmirdilər. Onların yəni zındıq ona görə zındıq sahilirdi ki, onlar ə, bu cür batıl edikata yürütməyin həqiqətlidir ki, mənə də şəriyyətin əhkamlarının ləğ olunması idiyasındaydılar. Və onlar birbaşı olaraq onlara niyə görə kafir demilmirdi? Çünki onlar dini inkar etmirdilər. Və onlar görəndə ki, müsəlmanlar güclüdüdürlər, müsəlmanlar cihadə gedirlər, fətlər edirlər və başlandı budır zındıq əqidələrini ortaya qoymağa. Əqidələrindən biri o idi ki, onlar dedilər Quran məxluqdur. Yəni qulan məxluqda deməli əsas hədəf nə idi? Yəni əgər Quran məxluqdusa, yəni Allahın kitabı məxluqdusa, deməli mən də məxluqam. Əgər də məxluqam, bu da məxluqdusa, deməli məyə ilə Quran arasında fərq yoxdur. Yəni məən on şərəfi nədir? Bərabərdir. Yəni mən əgər ney-neyə necə -ni, munda düşə bilərsə, Quran da odur düşə bilər. Və bu etiqadı həqiqətən də ortaya qoyana kimlər oldu? Həmin zındıqlar. Və onlar o dərəcdə o məsələni, yəni artıq gözəlləşdirdilər ki, artıq həmin dövrün xəlifələrinə də o əqdəni təlqin edib bildilər, inandırdılar və həmin əmirlər öz bu batil etiqadlarını öz ayət-əyaliətilərində olan insanlara icbarən qəbul etdirirdilər və belə bir harda sələf alimlərini işkəncələrə məruz qoydular və demək ola ki, demək ola ki, Bir çox sələf alimlərin onlar bu sözlərini də dedizdirdilər və eyni zamanda işkəncələr də verdilər. Kimlər ki, demədilər, işkəncəsini verdilər, sürgünlər edilər və bunların da əsas başında deyən kim oldu? İmam Əhməd müləhəmbəl halıqı ki, İmam Əhməd e, demək olar ki, 30 ilə yaxın bu sürgünlərdə oldu, yəni həbslərdə oldu və demək olar ki, onun dövründə olan alimlər hər bir e, yolla hakim bu fitnəsindən çıxa bilirdi deyirdi ki Quran məxluqdur. Və onu hakim münazırə, yəni mən, e, münaqişəyə çağıran həm Qurana məhdu olan zındıqların müəmmə qəşə deyirdi ki, e, mən şahidət verirəm ki, Tövra, Zəbur, İncil, Quran bunlar 4 dənədir məxluqdur. Yəni bu cür məsələlərlə ondan çıxa bilidilər. Yəni onun məqsədi o idi ki, yəni bu barmaqlar Yəni, dövr də nədir? Məxluqdır. Ancaq tələfizir ki, Quran, Tevrat, İncil, Zabur elə deyilir, elə bir çox ki, həmən kitabları deyir və yəni xulas odur ki, hərə bacaran qədər o sınaqda nə inirdi? Çıxırdı. Tək o sınağa düşməsinlər. Ancaq İmam Əhməmdin Həmbəl görəndə ki, artıq o Quranın məxluq olmasını deməmək, Quran Allahın kəlamı deyir qadından ancaq deyənmək, Görəndə ki, onun boynunda fard oldu və heç bir sınava da baş əymədi. Həbslərə, cəzalara, qamçılara, yəni onun sürgünə təsəvvür edən ki, bu şəhərdən başqa bir dövlətə göndərir, amma yenə də o sürgünlər, o qamçılar, o e, necə deyirlər, işgəncələrə məruz qalmasına baxmayaraq İmam Əhməd ibn Həmbəl Qurana məxluq etiqadını qəbul eləmədi. Çünki İmam Əhməd bilirdi ki, bütün insanlar ağamlarının gözü kimdəydi? İmam Əhməddə. Baxırdılar ki, filan kəss İmam Əhməd deyirəm ələ, yetərlidir. Fulani kəsədə imam əhməd demək ki, imam əhməd demək ki, imam əhməd rəhəmə o dövrün əsas alimlərindən idi. Və demək olar ki, bütün alimlər bu fitnəyə üçün bir-ikisindən başqa, onların əsası imam əhməd idi. Yəni, imam əhməd görəndə ki, bütün fikirlər onun üzərindədir, o həmin etiqadı əksinə qəbul etmədi və əksinə də olaraq, Hər dəvə münaqisələrində Quran Allahın kəlamı deyə ispatladı ki, insanlar görsün İmam Əhməd bu sınaqların qabağında əylməyib. Və gec də olsa, 30 ildən də sonra olsa belə Allah Əl-i Sünnənin səbəbi ilə əli ilə əhlüsün etiqadı nə ilədir? elədi Və İmam Əhməd o fitnədən salama çıxdığına görə, bugünə kim İmam Əhməd Əhlüsünnənin etiqatı nəyi sayılır? İmamı. Deyəndə düz, İmam Əhməd 4 məhzəvdən birinin sahibidir. İmam Əhməd hədif üzrə mütəxəssizdir, fiqh üzrə mütəxəssizdir. Bununla yanaşı İmam Əhməd əqidə üzrə əhli imamı salib. Və sual verilsə ki, İmam Əhlüsünə-Valicəməli eytiqatda kimdir, nə deyilməlidir? İmam Əhməd. Orada deyilsən İmam Bukharis düzdür, İmam Malik düzdür. Amma ən səhid cavab hansıdır? İmam Əhməd, İmam Əhməd ibn Hanbal, Allah. Və bu fitnə də həqiqətən də, yəni çox böyük, yəni fitnə idi. Halbuki e, İmam Əhməd bu fitnədən, yəni Allah Subhanahu taalanın müvəffəq etdiyi, yəni qullarından oldu və e, demək olar ki, bu fitnəyə, yəni sarsılmaq əksinə, o etiqadı daşımağı özünə yəni fardlayın gördü və bildi ki, onun deməyinlən o etiqad o cür batil etiqada çönəcək və insanlar yəni Quranın məxluq olduğunu etiqad edəcəklər və Əhmədin həm bel bütün bu sınaqlara baxmayaraq, çətinliklə, işkənçələrə qalmayaraq əhlüssün etiqadını ax axıra kimi yəni hifz və bu günə kimdə o etiqad salmaq etiqad gəlib, bizə gəlib çıxıb. Və sonra müəllif burada buyurur ki, əgər kim desə ki, Quran məxluq ödür, Cəhmi kəfirdir. Yəni kim desə ki, Quran məxluqdur, o kimdir? Kafirdir. O, bu da İmam Əhməd ibn Həmbəlin rəyidir. Kimdirsə Quran məxluqdir, kimdir? Kafirdir. Yaxşı, İmam Əhməd ibn Həmbəlin dövründə 3-4 dənə sultanlardan, hakimlərdən Qurana məxluq deyən var idi. İmam Əhməd onların bir nəsə kafir demişdi deməmişdir. Səbəb nə idi? Çünki İmam Əhməd bilirdi ki, onlar nə eləyirlər? Təğul eləyirlər. Yəni onların yanında olan həmin o zındıqlar, həmin zındıq alimlər onların düşdüyü vəziyyəti, onların eynidirlər, gözəlləşdirirdilər. Çünki hamımız bilir ki, yəni tarix boyu hakimlərin yanında olan, sultanların yanında olan alimlərə sələf alimləri yaxşı baxmıyırlar. Onlara sultan hakimləri deyiblər. Çünki onlar bir növ hakimlərin öz e, bidətləri, e, haqsızlıqları, zülümləri üzəndə olduqların ispat eləyən hakimlər olublar. Və ona görə də saray hakimlərinə sələf alimləri yaxşı baxmıyırlar. Hətta bəzi sələflər, hətta saraya hakim onu çağıranda ya hədiyə verənlər nədər soruşanda belə imtina ediblər. Çünki onlar istəmiyiblər ki, bir dəvə saraya ə, sultan, yəni girib çıxmaqla adına ləkə düşsün. Belə bir halda həqiqdən də onlar yəni, o altdan qorunmaqdan, o ləkənin üstlərinə yaxmaqdan ötəri düşməsin deyə, onlar hətta ə, saraya belə ömürləri boyu saraya atdım, atdım saraya. Yəni iqdam eləyəm, heç vaxt saraya girmiyiblər. Çünki onlar bilirlər ki, yəni saraya daxil olan yəni, alimlər artıq ə e, arasında sultanların, hakimlərin adı adını daşır və həqiqətən də bu günkü günümüzdə də, yəni sələf alimləri, yəni bu cür e, şeylərdən uzaqlaşma aldı ki, yəni onlar o yeləqəbin altına düşsünlər. Və sonra müəllif buyurur ki, "وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُهُ وَكَفَّ وَلَمْ يَقُلْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الْأَوَّلِ وَأَخْبَثُ قَوْلًا". Fə müəllif buyurur ki, əgər kimsə desək ki, Quran Quran Allahın kələmidir və sonra sussa, Yəni, deməsə ki, məxluq deyil, o deyir, o, birincisindən də daha kafirdir və elə zamanda onun sözü birincisindən daha da bəşk bətərdir. Yəni, bir var desin, Quran, məxluq, Quran Allahın kəlamıdır və sur. Bunlar da bu məhzəbdə vaqfiyyə məhzəbi salıdır, yəni, deyənanlar məhzəbidir. Yəni, onlar deyib, diyanmaq məhzəbidir ki, bu məhzəbi də İmam Əhməd və başqalar qeyd eləyir ki, bunlar birincilərindən daha şiddətlidirlər. Yəni birincilər yəni deyirlər ki, Quran məxluqdur, aidir məsələdir ki, onları mübarizə edirsən, onları haqqı bəyan edirsən, ancaq bu bir sülə deyir ki, Quran məxluq, Allahın kəlamıdır və demirlər ki, məxluq deyil. Əgər kimsə Allah qəlam sifəti nisbət eləyirsə, hökmən arxazınca da onun məxluq olmadığını ispat eləməlidir. Əgər əks halda deyirsə ki, Quran ə, məxluq, ə, Allahın qəlamudur və demirsə ki, məxluq deyil və bu həqiqdən də ə, necə qeyd olunur kimi, birincisindən daha köfürdür və eyni zamanda birincisindən daha da şidətli, yəni rəydir. Sonra müəllif, yəni Quran barəsində bir dənə də misal gətirib bunu ki, o mən zəəmu enne alfazun bilquran və tilavatuna lehu məxluqatun vəlquran kəlamullah və huwa cəhmiyun xabisun mübtedi. Və de, kimsə desə ki, bizim e, Quranla olan ləfsimiz və tilavətimiz məxluqdur və bu özü kimdir? Cəhmidir. Yəni kimsə desə ki, mənim e, tələfüzüm elədim məxluqdur. Deyiriksən, nə deməkdirsən orada? Yəni, sən tələfiz eləyən vaxtı sənin ağzından nə çıxır? Sənin ağzından çıxır tələfiz olunan sözlər, yəni hərflər, bir də səslər. Və umulidə nədir? Tilavət olunan, yəni ləfz olunan. Əgər sənin qəssin, e, mənim tələfizim məxluq deməkdə məqsədin sənin səslərinsə, səs məxluqdır, məxluq deyil, səhitdir. Əgər desən ki, sənin ləfsin məxluqdur, məxluqdur, səhiydir, səhiy deyil, səhiydir. Əgər desən ki, mənim Quranla tələfüz elədiyim məxluqdur, yəni tələfüz elədiyim, yəni həmən sözlərin əks elətdirdiyi sözlər, həriflərin əks elətdirdiyi sözlər məxluqdursa, bunu deyən cəhəmi deyosun ömündür cəhmidir. Çünki e, hərif məxlubudur. Əgər insan Quran tilavət edirsə, Quran oxuyur. Məsələn deyir ki, "Elhamdülillahi əl rəbbil ələmin. Tələffüz olunan nədir? "Elhamdülillahi əl rəbbil ələmin. O söz Allahın kəlamı yoxsa məxlubudur? Allahın kəlamıdır. Yaxşı, əgər kimsə deyə ki, "Elhamdülillahi rəbbil ələmin. Bu e, sözün tələffüz elədiyim səs məxlubudur. Səhidi, səhidi, səhidi. hərif nədir? Məxluqdur, səs nədir? Məxluqdur, amma tələfüz ola nədir? Allahın kəlamıdır. Və deyir ki, kimsə əgər desə ki, tələfüz elədiyim Allahın kəlamı deyil, məxluqsə o kimdir? Deyir Cəhəmid və o da deyir, mübdədidir və xəbis mübdədilərdəndir. Və bu gün inşallah yenə e, mövzu mə, uzanır və bununla da kifayət edilir və düzünə Allah bilir. Və salli Muhammedin və aləli Muhammed. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim ol